Namo tasse bhagavato arahato samma sambudasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambudasse. Namo tasse bhagavato arahato samma se. Tak než začneme znovu, hm? doufám, že v tomto kurzu aspoň skončíme první kapitolu. Hm? Možná že to budu muset probrat trošku rychlejším tempem. Hm? A co jsme probrali, jsou nějaké otázky, nejasnosti. Je to, zdá se to být srozumitelnější teď. Hm? Naposled jsme mluvili o příčinách utrpení. Hm? Začali jsme tedy mluvit o příčinách utrpení no a teď jsme zjistili, že v nedualistickém přístupu k meditaci vlastně normálně vysvětlujeme v buddhismu vždycky příčinu utrpení je, co je chtíč, hm? ulpívání a teď jsme viděli, že přístup je trochu jiný. Samozřejmě to má co dělat s ulpíváním, ale Přístup je, že vlastně příčina našeho utrpení je v poznání, jelikož máme mylnou představu skutečné existence, jak už jsme se změnili v osobách a ve věcech. Právě proto máme vlastně jsme obětí, ať si to přejeme nebo nejsme, dualistického poznání, který nemá hm, žádnou základnu vlastně v realitě. V realitě vědomí, tak jak je. To je důležité pochopit. To je tedy vlastně ten koren všeho utrpení. Že nevidíme, skutečnost tak, jak je. Samozřejmě důvod, hlavní důvod našeho stavu utrpení je zašpinění nebo poskorenění vědomí. A toto posklenění vědomí to je Vlastně naše nevědomí. Nevědomí není nic jiného než poskvrnění vědomí. A úkol buddhismu je tedy odstranit poskvrnění vědomí. A poskvrnění vědomí, s tím jsme začali, nebo. To, co nás očistí, s tím jsme začali s veršem z Damapady, je vlastně jedině opak nevědomí, což je vědomí nebo doslova věda. My nemáme vědu, vlastně na tom je též stavěný nedualistický přístup. My nemáme vědu nedualistického poznání, právě proto se nacházíme, v, ve stavu poskvrnění vědomí. Dle teorie yogačáry, ačkoliv arahat se zbaví karmy aktivního poskvrnění vědomí, přesto v něm zůstávají ještě takzvané latentní tendence k poskvrnění na základě jeho zvyků. Tím zvykům se říká vásana, to je vlastně technický výraz v ihoze, nejenom v bulistický Ty vásana to jsou vlastně, to je vlastně prosycení našeho vědomí, zvyky, které nejsou v souladu s opravdovým stavem věcí. A těch, to už je v teravádovém buddhismu, těch zvyků, které nejsou v souladu s opravdovým stavem, stavem věcí, s dharmatá, což je jiné, výraz pro nirvána, pro takovost a tak dále. Teď dnes budeme hovořit o synonymech takovosti. Opak, tedy nevědy, to je věda. A z hlediska nedualistického postupu k meditaci, ta věda, právě to je nedualistické poznání naší zkušenosti ve světě. Teď je, normálně se definuje nevěda, a to máme také v tom textu. Nevěda znamená, co? Technicky se to říká vyparjása, prevrácená představa. Naše nevěda v základním buddhismu se vyjadřuje tím, že máme prevrácené představy, právě proto máme i prevrácené názory, prevrácené vnímání a prevrácené rozlišování, které neodpovídá realitě. Právě proto se nacházíme ve stavu nevědomí. Hm? Tak je to klasicky vysvětleno. Teď máme vysvětlení, že z hlediska nedualistického přístupu a bhuta parikalpa, vlastně iluzorní konstrukce Opravdového subjektu a objektu v naší zkušenosti. No a teď, co je tedy e, ta prevrácená představa, která vede k omylným názorům, omylnému vnímání, omylnému rozlišování? V základním buddhismu je to představa e, něčeho stálého, Procesu nestálosti, nebo jestliže rozumíme buddhismu, buddhismus vidíme jasně, že veškerá naše zkušenost je v procesu nestálosti, procesu přeměny. Hm? Prměny jak venku, tak i dovnitř. No ale my si představujeme, že v, tý, v tom procesu přeměny existuje. Stále jádro, kterému se v indické filozofii říká atman. Teď není náhodou, že ten atman se dá překládat jako duše, pneuma. V Němčině atman znamená dýchat. Dýchání, my si představujeme duše jako něco stáleho, jako dýchání. A taky v Upanišádách, Maitreya Upanišád a tak dále, je vlastně jednota Atman a Brahman. Hm? Bůh a Atman je jedno. No a právě to, je to nepochopení z hlediska buddhismu, protože pokud nepochopíme naši zkušenost jakožto proces, vždycky najdeme nějaký objekt, na který se dá ulpívat. A jak už jsme se zmínili, Buda učí i v rozprávách, že neexistuje nic, co stojí za to, aby na tom člověku ubíval. Jestliže to pochopíme jasně, pochopili jsme vlastně naši zkušenost ve světě. A jestliže jsme pochopili specifika, obzvláštní důraz buddhismu je, že aby jsme pochopili to, co je na svět, musíme proniknout správně tak, jak to je, stav věcí ve světě. Hm? Pak si nebudeme dělat iluzi o tom, co je nad svět. Protože to, co je nad svět, nemůže být objekt lpění. Jestliže je to objekt lpění, tak to nemůže být nad naší světskou realitou. Hm? No a teď? Co je nevěda? Že my vidíme v tom, co je prechodné, my vidíme něco stálého. V tom, co je prechodné, nestálé, co vzniká a zaniká v každém okamžiku. Vidíme naplnění, zatímco žádné naplnění v prechodnosti nemůžeme najít. A jelikož v přechodnosti nemůžeme najít naplnění, proto ta přechodnost nemůže mít nějaké jádro, pevné jádro, které se nemění a kterému se říká atman. Hm? Právě proto obsah skutečnosti, kterou vnímáme smysly, je prázdnota protože co je prázdnota v základním buddhismu? Prázdnota je stav věcí, které nám nepatří. To je základní koncept prázdnoty. No a teď, proč nemáme vědu, aby jsme poznali to, tu realitu skutečným tak, jak je, a tím se vlastně od reality osvobodili. Protože máme názor, že existuje v nestálosti něco, co je stálého, hm? že existuje v nestálosti eh, něco, co je přináší skutečné naplnění a že existuje eh, nějaké jádro, které se nemění. Hm? to je základní buddhismus A to je náš názor, též naše vnímání a tež naše rozlišování. Teď jestliže máme přímou zkušenost toho, co přesahuje rámec přechodnosti všech jevů, pak už nemáme Názor na to, že, že je něco stále v přechodnosti a že přechodnost nám dá plné naplnění a že v té přechodnosti existuje jádro, které se nemění, tento názor mizí. Ale vnímání a rozlišování v tomto smyslu stále pokračuje dál. A z hlediska. Jogačárové filozofie, která zdůrazňuje i nakonec madhyamika filozofie cesty bodhisatvy, cesty neduálního probuzení. I ty tendence, Arahat už nemá samozřejmě nevědomost, nedělá si iluzi o jeho skutečnosti. Ve světě právě proto se od ní odpojí. Jelikož se od ní odpojí, jeho vědomí je čisté. Ale přesto, pokud, to je důraz yogačárové filozofie, pokud nepozná jasně nedualistický stav věcí tak, jak je, nedualistický stav vědomí, přesto nemůže se zbavit Tendenci svých zvyků, hm? duálních zvyků, které neodpovídají skutečnému stavu reality. Právě v nedoristickém přístupu k meditaci takovost neznamená nic jiného, než tělo dármy, dharma kája. A tělo dármy patří Budhovi, nepatří arátu. Aráti mají tělo osvobození, ale nemají tělo dármi. Nemají tělo, to znamená, nejsou v jednotě se stavem věcí, se takovostí, s prázdnotou, stavem věcí, tak, jak opravdu je. Čili, Učíme se, že jedině nedualistický přístup, nedualistický názor, nedualistické vnímání, nedualistické rozlišování vede k úplnému osvobození i od těch jemných energií, zvyků, které jsou vlastně dualistické, které nás rozlišují. rozlišují naše vědomí od vědomí ostatních, čili vlastně individuální probuzení. Ideál cesty Bodhisattva je univerzální probuzení. Potom my recitujeme Sutru srdce, Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Sankaté, Bodhisváha. Buddha je ten, kdo je ve stavu odchodu. Společně se všemi bytostmi. Arahat je ve stavu odchodu, ale není společně se všemi bytostmi, protože jeho stav vědomí neodpovídá skutečnému stavu věcí. Ale je čisté. Je čisté, protože Arahat nemůže opustit samády. Jestliže opustí samády, no tak není jeho vědomí čisté. A rahat je stále v samády. V jakým samády? V samády odpojení se. Tomu se říká Upekša. Čili to jaký samády, že ví, že jestliže se bude držet známek objektu, jeho vědomí bude poskrněné. Proto on vnímá věci, ale nedrží poznámek známek věcí. Právě proto je nad samsárickým stavem existence. My jsme se měli bychom vědět, aby jsme poznali realitu tak, jak je. Potřebujeme co, potřebujeme poznání. Práznoty. Nebo samády prázdnoty, samády, které je prosté držení se znaků objektu, a samády, které je prosté prání. No a teď tedy ty verše, které jsme začali probíhá, kdy vysvětlují vlastně, proč my, bytosti, se nacházíme ve stavu ducha. A hm? myslím, kde jsme to skončili. No a skončili jsme u toho, že příčinou duka je tedy Abhuta Parikalpa, hm? což, jsou, což je mysl a faktory mysle ve třech sférách bytí. Hm? A že mysl je to, co, eh, roz, co rozlišuje eh, všeobecně objekt. A faktory mysle to, to je to specifické rozlišení objektu. Hm? A který pak vede k tomu, že se nám objekty líbí, nelíbí, chceme je, nechceme je. Hm? A tyto z hlediska nedualistického přístupu k meditaci, tyto, tato mysl, samsárická mysl, faktory vědomí, které pomáhají aby se chytila objektu, držela objektu, to, je právě na základě toho dualismu hm? skutečné představy eh, subjektu a objektu, která v realitě neexistuje. Hm? No a ta skutečná představa objektu, který v realitě neexistuje, ta je kodovaná kde? Ta je kodovaná, to jsme, tady jsme skončili, v základním vědomí, které se říká alája. Hm? Čili první je alája. Álája je příčina. O tom jsme mluvili, Álája je příčina čeho našeho samsávického stavu, který je vysvětlován buddhismu jako závislé vznikání. Čili závislé vznikání má základ příčinu v álája, v základním vědomí. Hm? A ten, kdo je Upabhogin, kdo, jak jsem to přeložil, dá se říci, že Ala je jako subjekt příčiny a ten, kdo je objektem příčiny, to jsou ty aktivní vědomí, kterými rozlišujeme svět jako něco, jako skutečný subjekt a objekt. Tak fungujeme v samsárickém bytí. A jak jsme už řekli, to rozlišení na subjekt a objekt už vlastně začíná v, tý, v, tý, v tom základním vědomí samotný, no, ten úkaz Šneka. No. A potom podle toho my věříme, že eh, skutečná realita má kontinuitu která skutečně existuje čas a držíme se rozlišení na základě času jako skutečnosti. No a to vědomí který vzniká z álaji, který vlastně se chytá světa v dualistickém smyslu, to je to vědomí, který má ty faktory vědomí. Hm? Ty faktory vědomí jsou na základě čeho? Na základě toho, že se držíme hm? těch znaků objektů. Jestliže se držíme znaků objektů, naše vědomí se aktivizuje. Hm? O tom jsme mluvili. Jestliže se nedržíme znaku objektu. Co se děje? My vlastně nemůžeme jasně rozlišit subjekt a objekt. Jedně, když si ten objekt pojmenujeme, že je to takhle a takhle na základě minulých zkušeností, pak vznikne dojem toho, že ten objekt a subjekt je něco odlišného. To jsme probírali. Ale v podstatě, co je stav osvobození? Buddha tež a Rahatéž musí rozlišit dveře, jestliže nerozliší dveře, nedostane se z tohoto pokoje. Ale pro osvobozenou bytost do rozlišení a nerozlišení, jsme se učili v především verši, je na základě rovnoměrnosti. Pro nás rozlišení a nerozlišení je nerovnoměrné. Proč? Protože jsme se nezbavili z hlediska nedolistického pohledu, nezbavili jsme se dojmu, že existuje skutečný subjekt, který je skutečný objekt. A proto my věříme, že naše mysl je odlišná od jiné mysli a náš svět je odlišný od jiného světa. A teď, aby jsme to dělali, potřebujeme vědomí, který má faktový vědomí. A to začíná čím? To začíná přijetím objektu. Proč můžeme přijmout objekt? Protože jsme se chytili známek tohoto objektu. Jestliže jsme se nechytili známek objektu, objekt nevy, ve skutečnosti nevystává. Co znamená ve skutečnosti nevystává? Ve dualistické skutečnosti. Čili podle filozofie nedualistického nazírání, to naše závislé vznikání nikdy vlastně nevzniklo. Protože my ho vidíme. Z hlediska skutečného subjektu a objektu, a ten tam od samého počátku nikdy nebyl. Hm? Proto jsme vysvětlili, ta paratanta, naše zkušenost ve světě, je jako vyjevení slona, který byl vytvořen hm? kouzelníkem. Není nic jiného než naše iluzorní fabrikace světa. Jestliže ale pronikneme tuto iluzorní nátoru toho slona, který se, vyvíjí, který se objevil na základě kouzla, hm? který nemá žádné opodstatnění ve skutečnosti, no slon zmizí. Když slon zmizí, no tak rozlišování a nerozlišování bude rovnoměrný. Teď my si jinými slovy my si představujeme pro vás jako had. Hm? No a teď se si myslíme, že ten hat je takovej, nebo onakej. Hm? Ale hat byl vždycky provaz. Ale když si ten provaz prohlídneme a analyzujeme ho, tak vlastně není tam nic, co se dá uchytit. Hm? Provaz je zvlákem, jestliže vlákna, Analizujeme vlákna z atomů, jestliže atomy dále analyzujeme, nezběde nakonec nic, co se dá uchytit. Čili v tom vědomí, které je základem naší zkušenosti v Samsáre, musí existovat přijetí objektu na základě držení se jeho znaků, pak je jeho rozlišení, což je vnímání. Pak, jestliže objekt je vnímán, pak na základě vůle a faktorů vůle my dál zkoumáme objekt a vzniká myšlení, které pokračuje a pokračuje. Všechny tyto faktory mysle vycházejí z vědomí samotného. Teď v různých systémech abidermi, jako Vigiana Váda rozlišuje 51 faktorů vědomí, v té Vádě 52, v Vádě 47, teď v buddhismu byly, Kolik je skutečných faktorů vědomí, kolik není skutečných faktorů vědomí. Vědomí samot, samotné vědomí samotné není skutečný. A jestliže vidíme jistým způsobem, no tak vidíme tolik faktorů. Zase jiným způsobem vidíme tolik faktorů. Ale všechno pochází ze vědomí. v podstatu vědomí nemůžeme chytit. My chytneme tímto způsobem, no tak vidíme tímto způsobem, chytneme ji zase jiným způsobem, zase vidíme jiným způsobem. Ale to, co vidíme, na základě těch jmen, pojmenování, co jsme tomu dali, no to vlastně nikdy nevzniklo. No a teď se dostáváme k dalšímu vysvětlení utrpení. Proč se nacházíme, jak se to, toto utrpení, nebo ducha, jak se tento stav nenaplnění každým momentem našeho bytí, jak se tento stav pro vlastně projevuje. To je další verš, další dva verše. A to vysvětluje, že tento stav nenaplnění není nic jiného než stav závislého vznikání, který Buda vysvětluje na základě 12 členů závislého vznikání, zvaných Nidána. A ve všech buddhistických tradicích, aby jsme pochopili naší existenci, samsárickou existenci, existenci v čase, právě proto závislé vznikání, naše zkušenost v samsárickém bytí se vysvětluje na základě tří existencí: Minulá, současná a budoucí. Jedně tak můžeme pochopit naši zkušenost. Protože naše přítomná zkušenost je definovaná naší minulostí a naše budoucí zkušenost má kocheny v naší současné zkušenosti. Jestliže meditujeme vypasanu. Stane se to úplně jasné? Jak to děláme, zase vysvětlíme někdy jindy. Ale teď vysvětlení, proč se nacházíme ve stavu nenaplnění. Nacházíme se ve stavu nenaplnění, protože jsme zacloněni nevědomostí. Buda vysvětluje stav nenaplnění nevědomostí. Jelikož jsme nevědomí, jsme ve stavu nenaplnění. Všecko máme, ale my hledáme. To je v buddhistické tradici to, ta nevědomost se prezentuje jako slepec, který tápe a něco hledá. V tibetských klášterech všude máte ten koloběh života. Začíná to slepcem, který tápá a furt něco hledá. To hledání není nic jiného než vlastně stav nenaplnění. Protože nejsme naplnění, hledáme. ale naplnění je s námi, naplnění je právě ten nedualistický stav, který je základ naší existence. Můžeš dát světnota? tam. Tak. Jelikož jsme zacloněni nevědomostí, říká verš, tak máme překážky ve vnímání. Tento verš je strašně zapeklitej, protože je, je vlastně matematická formule. Bez komentáře se to vůbec nedá číst. No ale přibližný překlad toho je, že my jsme ve stavu nenaplnění, nebo bytosti jsou ve stavu nenaplnění, protože jsou zaclovnění nevědomostí. A tak mají překážky v poznání skutečnosti. Čili z hlediska nedualistického k meditaci, hlavní důvodem nenaplnění není chtíč, ale eh, překážky v poznání. překážky v poznání skutečnosti. Jaký skutečnost? Nedualistické skutečnosti. Jelikož to, to je v minulosti, hm? jelikož jsme byli v minulosti zaclonění nevědomostí, tak jsme sázeli formace vůle do vědomí. Formace vůle do vědomí, co znamená, akumulovali jsme vůli. Akumulace vůle je karma. Nic jiného, karma není nic jiného, než akumulace formací vůle. A juhana. Jelikož akumulujeme formace, točíme se dál. Jestliže přestaneme akumulovat formace, netočíme se dál. Teď Arahat se nechce točit dál, kdežto Bodhisattva se chce stát mistrem točení. Aby se vědomně, stal mistrem procesu smrti a zrození. To je ideál body A jak se tento ideál naplní? Tím, že pozná, medituje na skutečnost neduálního principu reality. Jelikož máme, v minulosti jsme akumulovali formace vůle, tak jsme sázeli semena hm? do vědomí, díky kterým vyrostla nová existence. Hm? To, co my vnímáme jako skutečný svět, to jsou semena jako něco, co se dá uchopit, to jsou sem právě ty semena. Hm? minulých formací vůle v našem vědomí, které se projevují. Jelikož se projevují ty semena akumulace formací vůle, co vzniká? Vědomí. Jaké vědomí? Vědomí, které se lepí. Jelikož se naše vědomí lepí, proto nepoznáváme skutečný stav naší skutečnosti. A tak to bylo v minulosti. Právě proto jsme se narodili s vědomím, který se drží. Drží se čeho? Náma rupa, drží se těla, a vědomí, který je vázaný na tělo, tomu se říká náma rupa. Ve filozofii jogy to je jedno, jestli buddhismus nebo hinduismus, náma rupa je základ poznání světa. Svět není nic jiného než náma rupa. A to, co je nad námarupa, v hinduistickém pojetí, to je atman, neboli poruša hm? v buddhistickém pojetí mirována. A co dělá tedy samsárické vědomí? Vede nás vědomí, s kterým jsme se narodili, je to vědomí, které nás vede na základě toho, že jsme sázeli semena, akumulovali formace vůle ve vědomí. Právě proto to samsarické vědomí nás vedlo z minulé existence do současné existence. Tak tady jsme. A tady jsme proč? Jak narodili jsme se, jak jsme se narodili. Tím, že jsme začali chňapat a chňapat po, po tom komplexu námalupa je vlastně stejný jak v hinduismu, tak i v buddhismu, tak i v džainismu. To je princip yogi. My lapáme po náma rupa. Právě proto se nacházíme ve stavu, ve stavu nenaplnění. To je stejný vlastně ve všech pojetích jogy. Tak jsme vedení, ať si to přejeme nebo ne. Hm? To jsou ty boží mlíny. Hm? Nebo genetika nebo karma, tak jsme vedení do nové existence, tím už se narodíme, už chňapeme. Už chňapeme po čem? Po náma roupa. Jelikož chňapeme, tak ta prvotní náma roupa dozraje v šest, zá šest základů, šest smyslů. Hm? Je to Tak. Čili to chňapání nebo držení se náma rupa vyústí v dozrání šesti smyslů. Jestliže nechňapeme po náma rupa, tak šest oko, ucho a tak dále nedozré. A tomu se říká šest vnitřních smyslů. Sfér poznání. Hm? Jelikož máme šest vnitřních sfér poznání, máme šest objektů poznání. Hm? Je to tak? No a to je náš svět. No a jelikož máme šest vnitřních sfér, Poznání, šest vnějších sfér poznání, co se děje? Vzniknou tři. Oko, barva a vizuální vědomí. A když se spojí dohromady, vznikne dotyk. Vše, jestliže chceme něco chápat z buddhismu, základ celých buddhistických filozofie je, že Vše, co můžeme poznat, jedině a pouze poznáme na základě dotyku. Když není dotyk, nepoznáme nic. Právě proto buddhismus zdůrazňuje, že musíme poznat, aby jsme poznali pravdu, která je nad utrpení, musíme poznat, naši světskou skutečnost, skutečně tak, jak je, nedělat si iluze. Čili je dotek, vše základní princip buddhistické filozofie a je, je dama nátaba, je dama Sačíkatama, te, sabe fusitama. Vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme realizovat, je jedině a pouze to, čeho se můžeme dotknout. Šesti smyslí. nás svět je založen na spojení tří, spojení orgánů, to, co orgán vnímá, a vědomí. Čili jestliže není dotek, Žádná světská zkušenost nemůže existovat. Světská zkušenost existuje na základě doteku. A jestliže máme dotek, co se stane? Počitek. Když nemáme dotek, nemáme žádný počitek. A z hlediska buddhismu samsárického rozlišování Samsarické vědomí je dominováno právě počitkem na základě dotyku, které je buď příjemný, nepříjemný nebo neutrální. Jestliže je příjemný na základě semen v našem vědomí, hm? akumulace formací vůle v našem vědomí je chňapné, jestliže je nepříjemný. Nožičky začnou bolet hned při meditace. <laughs> Proč? Protože, čo, čo, co, chňapé, co chňapáme? Počítky? Proč vytváříme nové formace vůle a znovu sázíme nový semena do vědomí? Protože ulpíváme na počitcí. Hm? Musíme to vidět jasně. Čili přijetí doteku je počítek. A je to buď počítek příjemný, nebo nepříjemný, nebo neutrální. A jak víme, že se nacházíme v samsarickém vědomí? Protože když je příjemný, tak po něm když je nepříjemný. Tak se mu bráníme, chceme ho násilím odstranit, místo aby jsme se ho naučili přijmout. No a když není ani příjemný, ani nepříjemný, tak se nudíme a hledáme něco, co se dá chňapnout. Jestliže jsme, se nacházíme v tomto stavu vědomí, může zase být jistý. <laughs> Že jste ve stavu nenaplnění. No a co je stav Arahata? Stav Arahata je upekša, což znamená odpojení hm? od právě. Šesti, šesti smyslů a šesti objektů smyslů. Hm? Protože podlevá v tomto samády nemá zašpinění mysli. To neznamená, že Arhat ne, necítí příjemný počítek, naopak cítí daleko jasněji než kdokoliv jiný, protože jeho vědomí je čisté, ale ne, nechňapé. To neznamená, že necítí nepříjemný pocit, ale nebrání se mu násilím, no a nemůže se nudit, protože, nebo nemůže nic hledat, protože už všecko, co se vlastně smysly najít dá, to už naše. Čili důležité je poznat, jestliže chcete něco pochopit z buddhismu, že počítek vede k manifestaci karmy. Co je manifestace karmy? To jsou ty semena ve vědomí v pojetí yogačáry a ty semena ve vědomí to jsou dátu, to jsou elementy naší zkušenosti. To je yogačára. Protože my věříme, že co ty semena naší zkušenosti pro nás vytvoří, ty obrazy, že je to něco, co je skutečné, co se dá chňapnout, co existuje odděleně od, od nás, tak co se stane? Ulpívání. Chtíč vede k úlpívání a jelikož máme ulpívání, jsme spojeni s novým procesem zvození. No a tak jde kolotoč dál. Čili těchto, toto, tento eh, Proces, samsárický proces, je na základě tří další verš, na základě tří, dvou nebo sedmi manifestací poskrněného vědomí. A jaké jsou tři manifestace poskrněného vědomí, které nechápe skutečný stav věcí tak, jak jsou. Za prvé kléša. Kléša znamená co? Znečištění. Znečištění. Můžeme to předložit jako znečištění. Doslova to znamená něco, co nás týrá. Kliš je ze sanskritského slova týrat. Hm? Máme něco, co nás týrá. Pak karma. A jelikož máme karmu, pak máme též důsledky karmy. No a tak se točíme, točíme na základě zašpinění vědomí. Máme něco, co nás stírá, protože máme něco, co nás stírá, nejsme naplnění skutečnosti tak, jak skutečně je. To, že nejsme naplnění, chňapáme, protože chňapáme, bereme za to důsledky. No a to všechno je, není nic jiného, než proces hm? příčiny a důsledku. To jsou dvě. Proces příčiny a důsledku je tež na základě Dualismu. A dualismus je vlastně kořen našeho znečištění vědomí. Hm? No a jestliže se nacházíme v samsárickém vědomí, nacházíme se v procesu příčiny a důsledku. A ten, tato příčina a důsledek, jestliže meditujeme, hm? teď na tom pracujete, je, není nic jiného než. Vyjevení. A zhasnutí ve, ve vlastně v jednom momentu. To je proces existence samá existence. Vijevení a přestání vějevení v každém momentu. Teď meditujete na dech, tak by to mělo být. To mám jasný? Hm? Závislé vznikání je nestálost příčin a důsledků v každém momentu. Ne jenom na základě jednoho života dalšího života, ale děje se v každém momentu. Děje se na třech úrovní. Na úrovni každého momentu na úrovni mentálních procesů, které vznikají a zanikají, když se objeví objekt a zase objekt zmizí. No a děje se na základě existence z jedné existence do druhé. No a pak těch 12 členů závislého vznikání možno vysvětlit vlastně jako sedm což on dělá, no to není tak důležitý. Hm? Ta nevědomost, to je tedy převrácený názor, prevrácený vnímání, prevrácený rozlišování, hm? to vede k sankára, dáváme věci dohromady na základě sázení, hm? vůle, faktorů vůle, formací vůle, dovědomí. To se děje z, z minulé existence do této existence, ale to se děje i v našich mentálních procesích. To, na čem lpíme, není současný počitek, ale spojení současného počitku s tím počítkem, co jsme měli a na který jsme ulpívali. No a jelikož sázíme, no tak vzniká co? Vzniká držení se, držení se je dohromady s, s funkcemi našich vnitřních orgánů, tím, že vnitřní orgány lapají po vnějších objektech, že jo? To je jeden proces vlastně. No a z toho vzniká dotek, což je spojení tří. Z doteku vzniká počítek. No a počítek je zase proces, kde chtění a ulpívání je jeden proces, čili se to dá spojit. No a z toho vzniká zase proces, Zrozování. No a nakonec to končí zase samozřejmě v zrození, v stárnutí a smrti. No a takže těch dvanáct se dá schnout jako sedm. No a teď, se, teď jsme probrali vlastně. stavu existence z hlediska pochopení stavu nedokonalé existence jako z toho stavu dualistického vědomí. A to bylo vysvětleno tak, že nejprve jsme vysvětlili, že ta abhuta parikalpa, ta iluzorní konstrukce světa, iluzorní konstrukce naší zkušenosti ve světě, existuje. Tím jsme začali ta Abuta existuje, ale neexistuje skutečně. Proč? Protože existuje v rámci hm? neexistence subjektu a objektu. To je třeba pochopit. No a tím, jestliže to pochopíme, pak se dostaneme k vlastní vlastnosti naší zkušenosti ve světě. Vlastní vlastnost naší zkušenosti ve světě je tedy přeměna, to už jsme vysvětlili, nedualistického vědomí, tomu se říká parináma, hm? ve vědomí, které se drží iluzorního rozlišování subjektu a objektu a tím pádem má představu objektu, který vnímá jako něco, co se dá chytit a toho subjektu, který to chytá jako něco, co stojí, hm? co se dá též chytit. A pak jsme vysvětlili souhrnou vlastnost této zkušenosti a to jsou ty tři vlastně, fáze reality. První fáze reality je, že na základě Abuta parikalpa našeho iluzorní fabrikace naší zkušenosti my vidíme vlastnosti v skutečné vlastnosti v v pojmech a v konceptech, který vlastně my nadsazujeme na realitu. Hm? To je tomu se říká ta parikalpita realita. To je ta realita, která je fabrikovaná od samého začátku. Díky tomu my, naše zkušenost ve světě je na základě subjektu a objektu. Když ale poznáme, že ten subjekt a objekt není nic jiného, než naše prevrácená zkušenost, no tak vlastně vzniká ta dokonalá realita, ve které nic nechybí. A tato realita není, nedá se říct, že je Prázdná, nedá se říct ani, že je neprázdná, nedá se říct, že je jednota, nedá se říct, že je rozdílnost. Jestliže to všechno chápeme, pak náš proces poznání ve světě, náš proces existence je co? To jsme vysvětlili. Dosažení a nedosažení, to znamená eh, rozlišování a nerozlišování, je v rovnováze. Proč tedy trpíme? Protože nejsme v tomto stavu? Hm? Proto nejsme naplněni. Protože rozlišování a nerozlišování nejsou v rovnováze. Ale skutečné nedualistické vědomí není. Rozlišené. To rozlišení je vlastně naše dualistická zkušenost. To neznamená, že my nefungujeme v rozlišení, my fungujeme z rozlišení, ale to rozlišení není oddělitelné od nerozlišení. Hm? No a z toho jsme získali poznání, že veškerá naše zkušenost ve třech sférách reality je pouze a jen vědomí a faktory vědomí. Hm? To vědomí a faktory vědomí. Je vlastně Naše takovost. Jestliže to poznáme, tak vlastně poznáme proces očisty. A poznáme proces očisty v tomto pojetí je poznání prázdnoty subjektu a objektu. poznání prázdnoty subjektu a objektu, možnost poznat na základě vlastností prázdnoty, synonym prázdnoty, význam synonymu prázdnoty a rozdělení synonymu prázdnoty. Hm? To je další verš. To znamená, že prázdnota naše iluzorní rozlišování, ve kterém se nacházíme, není ani stejné, ani rozdílné. Není eh, ani existence, ani neexistence. Ten subjekt rozlišování, to není nic jiného, než ta abhuta parikalpa. To dualistické Vnímání, které vyjevuje realitu subjektu a objektu, která tam vlastně není. A co je tedy vlastnost, skutečná vlastnost prázdnoty z hlediska je to je nad existenci a neexistenci. Proč? Protože neexistence spočívá v nepřítomnosti duality. A proto, že neexistence spočívá v nepřítomnosti duality, proto prázdnota je podstata existence. Co je skutečná existence, kterou je třeba poznat? To je neprítomnost, to je přítomnost neduality. A přítomnost neduality. Čili prázdnota není ani existence, ani neexistence. Jednoduše řečeno, je to něco, co se nedá chytit, ale co přesto existuje. A tím vlastně yogačára se vyhýbá tomu extrému nesprávného chycení prázdnoty jako něco, hm? co neexistuje. Prázdnota existuje, ale ne tak, jak ji můžeme pochopit. Prázdnota existuje jako neexistence duality, ale jako existence toho, co nemá dualitu. A tu to existenci toho, co nemá dualitu, nemůžeme uchopit. Právě proto prázdnota je nad existenci i neexistenci. To je yogačarový přístup k meditaci. Teďkon. Prázdnota není odlišná od existence, protože kdyby byla odlišná od existence, byla by odlišná od skutečného stavy věcí, což nedává smysl. A prázdnota není ani stejná s existenci, protože v tom, čem žijeme, to je poskvrněná prázdnota. Ale poskvrněná prázdnota není odlišná od existence. Ale tež není stejná s existenci. Čili prázdnota má vlastnost neexistence, duality, a existenci toho, co je právě nedualita. A existenci toho, co je právě nedualita, to je existence, která se nedá chytit. Čili ten subjekt, který vidíme, to je ta abhuta parikalpa a jeho přirozenost je právě prázdnota duality. Hm? A tato realita, kterou jsme skonstruovali se, se skutečností, není ani stejná, ani rozdílná. Hm? Čili to, co je existence, není nic jiného, než právě negace duality a to je třeba poznat. Čili eh, nesmíme se nikdy dopustit omylu, že eh, prázdnota je něco, hm, co neguje, jenom neguje. Prázdnota je Něco, co neguje, ale zároveň hm, ukazuje cestu k pravé existenci. No a tady vlastně se dostáváme spojení toho přístupu áraja k pojmu budovství ve všech bytostech. To, co je nám vlastní, to je budovství ve všech bytostech. A to je ta pravá existence. A to ta se získá právě tím tou negací duality. No a na tom je založená vlastně celá potom filozofie tantry, filozofie Avatamsaky, že vlastně ve skutečné realitě se všechno projímá princip a fenomény je jedno. A fenomény a fenomény jsou tež jedno, jedna skutečnost. V čem jsou jedna skutečnost? V té takovosti. Ta takovost může být jak poskvrněná, tak i čistá. Jak je to možné? To je další verš, teď to vysvětlím, když už jsme tady. Jak je možné, že takovou může být jak poskoreněná, tak i neposkoreněná? Příklad. Voda se stane báno, ale nestrácí vlastnost vody. Hm? Zlato je v rudě, ale nestrácí vlastnost zlata. Prostor. Může obsahovat všechno možné, ale nestrácí vlastnost prostoru. Hm? A teď skončíme tím, že vlastně i to není protikladu s, s, s základním učením Buddy. To je veiné, co Buda realizoval pod stromem probuzení. Vovina je krásný příběh. Viděl všechny bytosti. Jakožto lotusové květy. Ale lotusové květy jsou hluboce ponořené do vána. Hm? Proto se rozhodl, že my, pomatené bytosti, které věří ve skutečný subjekt a objekt, my to nemůžeme pochopit. A Brahma k němu přišel, jsou bytosti, které už jsou pupence lotusů, které už jsou na povrchu bahna. ty možno pochopí toto učení. Nezoufej, ty teď poznal skutečnost tak, jak je, musíš ji předat druhým, to je tvoje mise. No a tak Buda používá různé prostředky, aby lidi učil. Yogačára je vlastně stavěná na to, aby učil vlastně tu základní neposkvrněnou podstatu vědomí, která je ve všech bytostech. Tak to je i v základním, no a teď kon je to vysvětleno na základě buď vědomí, které lpí, ale které je ve své podstatě nedualistické, anebo na základě toho čistého vědomí, který vlastně jeho zašpinění je je jako host host odejde, protože vlastně ne, do toho domu nepatří. No a tím dneska skončíme, aby nebyl zase stav, který Roman tak dobře vysvětluje. <laughs> tím, že nevysvětluje nic. <laughs> Uděláme 7 minut. V sanskritu se tomu říká upalabdy. Hm? Upalaby. Je od sanskrického kořené labhaty, co, vlastně, co je dosažení. Hm? Dosažení předmětu a nedosažení předmětu musí být v jedné rovině. Rozumí? Dosažení předmětu je co? To je přímo toho předmětu, vnímání toho předmětu na základě znacích toho. No a, a to vlastně nevnímání a vnímání je ve stejné rovině. Hm? Jestliže toho dosáhneš, tak sež buda. Hm? Ale to nějaký pátek budete mít. Jako korea, no. <laughs> no, jak se liší Budá od nás? Budá jenom jako zrcadlo, zrcadlí realitu tak, jak je. Proto pro něj existuje tento princip vnímání a nevnímání, rozlišování a nerozlišování je v jedné rovině. A právě proto vidí stejnost ve všech objektech. A to, to stejnost ve všech objektech, neměnost ve všech objektech, v Mahajánovém pojetí, tomu se říká takovost. Hm? Nemáme lepší č slovo na to v češtině. Hm? No ale je to doslovný překlad. No a Buddha jiný slovo probuduje, je ta Takže. To je ten, který přichází a odchází v takovosti. Podle teravádovího buddhismu Buddha přišel na svět neprobuzen. Podle mahajanovího buddhismu Buddha už přišel na svět probuzen, ale aby nám ukázal hm, svět tak jak je, no, tak prošel touto lidskou. No to je, v tom je. To blíž nám, k křesťanství nebo západnímu pojetí, hm? protože ten princip existuje nezávisle na budhovi. No vlastně to máš i v trvádovém buddhismu, kdy Buda, když se narodil, udělal sedm kroků a říká, že. <laughs> Že nad něj není. Co to znamená? Že už je. představuje princip, nepředstavuje člověka. Právě proto v Mahajáně se mluví o třech tělech Buddy. To, co se rodí, to je jenom tělo stvořené. Ale to, co se narodí, to je to tělo dármy. Hm? A to, co poznáváš v samády, moudrost, to je to tělo užitkové. A my, to je Zen, jestli jsi četl Huindenga? my nejsme nic jiného, než ty tři těla tež. My nejsme odděleni od těch třech těl. Tady je to rozlišný od vlády. My ve své podstatě nejsme též nic jiného než dábaká. Nejsme odlišní od buddhy. A to, že jsme se narodili, je tež na základě principu. <laughs> Kdyby nebyl princip, tak se nenarodíme. A jestliže získáme moudrost, tak to budeme vidět. No to je to užitkové tělo. To máš v Čili celá nedualistická skutečnost je v nás v tomto momentě, ve kterém žijeme. Um, ne? Hm? Dalo by se měli nějaký jeden nějaký například s tímto bychom mohli no, ilustrovat, že tedy to iluzorné vnímání je také, že já jsem tu, tam je tady. No, samozřejmě. A teda, ale býval, že to tak není. Takže, jak to potom je, tam tom většině. No, to je tvoje tvoje iluze, že tam je ten objekt. To není vůbec ten objekt tam vůbec není. Tu, <laughs> <laughs> ale na relativní úrovni tam je. Na relativní úrovni, ale relativní úrovni je to, co právě zakrývá skutečnost. Ta světská skutečnost je ta skutečnost, která zakrývá realitu. A protože se řídíme podle světské skutečnosti, tak naše realita je zakrytá. Když si vezmeš vědecky, No, tak vlastně ten objekt tam neexistuje. Taky. To je jenom je představa, zavolej si muco a ten jestli ti řekne, že je tam nějaké, nějaký kalíšek tady z už je to je vlastně rozlišené. No to, že konvenciou jsme sví lidé povedali, že, hmm? že my jsme si vytvořili konvenci, že to tady kalíště, No tady samozřejmě, tady tady tady... to je všecko konvence. Ale jako, že... Na to je to, co zakrývá tu, tu skutečnou realitu. Ale jde o to, že vlastně která... všechno je tvořeno z toho jistého? Ne? No všechno je takovost. Kromě takovosti nemůže nic být. Nic nemá vlastní podstatu. Ještě Když toho... nemá nic vlastní podstatu, tak jak tam může být skutečný objekt a subjekt? Jestliže nic nemá vlastní podstatu, jak se může naše zkušenost lišit od mihování? To je máháno. A ještě tam zohrává úlohu taká vec, že vlastně je, musí že vlastně pozornost no To je yogačára, vlastně yoga že, že první musíš si odbourat skutečnost objektu, napak no si odbouráš skutečnost toho dualistického vědomí, který chápe objekt jako něco skutečného. No a ses v nedualistické realitě. To je yogačára. No prázdnota není ani negace, hmm. ani existence. No, tím pádem... A tím se vlastně vyhneš ominu prázdnoty jako negace. Závislé vznikání, které vysvětluje skutečný stav věcí, nic se nedá chytit, je právě na základě toho, že nad nadexistence a neexistence. Je to jasnější? Všechno je jasná logika, to není něco, co mi jasné, jasné, A sluhal byste s výrokom, že odpověď na všechno je samovědomí. No, počne. ne? No, to je tež jenom z hlediska jako nejvyšší filozofie, to je jenom prostředek. Tež. Vědomí, jenom to jsou, na to jsou... Mnoho, mnoho příběhů zenu, jestli vědomí nebo nevědomí, to už nedělá rádno. Jeden zenový mistr učí, že všechno je vědomí, druhý učí, že žádný vědomí. Oba dva jsou zen. Když já začínám pocit, že ten dobrý ale dobře zapálil. Všechno má logiku, když to chápeme. Nic nedává smysl, když to nechápeme. Teď je slavný Zenový eh, výrok. Jsou dva z unských slavní slavný Zenový mistry. Jeden učí, že... Eh, existence je skutečná, je učí, že existence žádná neexistuje, tak přijde k němu jeden lajík a ptá se ho, existují bozy, hm? je, protože v sutrách je furt žež, bozy, tam bylo samozřejmě, že existují bozy, a, existuje tohle a ty různý, ty nadpřirozený bytosti, no všecko existuje, to je napsané v písmu, Pak seš, nevěříš písmu, tak jde k druhému, ptá se ho, ten mistr říká, že ty bohové existují, je to opravdu existují, nebo neexistují, to je všecko blbost, neexistuje vůbec. Tak zase k tomu prvnímu mistru a říkám, ten tvůj kolega říká, že neexistují, Opravdu. Tak. Opravdu tak říkal? Jo, je to říkal, lidi jsem teď konduhodnil. Vypadá to, že kolega zraje. Jak <laughs> Jakmile chňapneš po existenci, je to nesmysl. Jakmile chňapneš po neexistenci, je to tež nesmysl. To všechno dává smysl. <laughs> A to je prázdnota. Já, když jsem se učil v Japonsku, když jsem byl zenový v nich tak ten můj učitel hmm. Harada Roši věděl, já jsem si představoval, že půjdu na druhou stranu zeměkou a budu jenom meditovat, meditovat a dostanu nějakou vysokou realizaci a stanu se budhou. Hmm. Tak no a dojel jsem do Japonska z motiku <laughs> A je, tak, jsem veli, tak jsem byl zklamaný a on mě naschvál dal do skupiny s jedným Japoncem, který byl farmárem. Jo? A ten to stihl. Tak. A ten učitel se stoupnul za mě, mě a viděl, jak a jak jsem naš, naš, naš člany napovídal, no, to je zen. Jo, jo, jo. <laughs> no, tak si stoupnul za to farmářec, jel takhle, a ten si mě vůbec nevšímal, jenom takhle jel. No a provokativně, když jsem jako dával pozor, tak si stoupnul za ně a povídám mu, Seš ještě nich nebo seš farmář? <laughs> to vlastně je, nemáš se na co chytit. Ne? No a to musíš zažít právě v tom každodenním životě. Nedělat si. Žádný představí, že ta skutečnost dharmakája prázdnutý je něco odlišného té reality, které používáš. Ne? Nakonec ten tantrický výcvik dojde k tomu samému. Je to tak? My si realitu přetváříme našimi koncepty. Ale realita tak těm konceptům neodpovídá. Ale my to nevysvětluje žádný směr tak jasně jako yogačára. My žijeme prostě tvrdohlavě v těch našich iluzích a odmítáme vidět realitu tak, jak je. Tak držíme to dualistického pohledu? To je dobrá otázka. Co si myslí pan Román? No, fakt, fakt nevím. <laughs> si nás to nebaví nebo co? Otáčí. On se Protože na no, ne? Samozřejmě, protože... Eh, naše meditace, no to nemá. Musí jít do hloubky, do meditace. Do toho nedualistického nazývání rání vědomí. No to je ta yogačárová meditace. No a i když tam to zkušenost je, tak ta tendence... No ale tím, se že, seš, že seš v tý, e, s, Že si zvykneš na ten... teďkon na tom pracujete že si zvykneš na ten stav bez mysli, no tak ta realita, ta nedualistické chápání reality se stane samozřejmým. Jenomže náš zvyk je, že my projímáme realitu tím filtrem myšlení. A to je strašně silný zvyk. Ale to myšlení, naše myšlení neodpovídá realitě. Ale my si tvrdohlavě stále myslíme, že to, co si myslíme, Realitě odpovídá. To jsou ty zvyky. My vlastně tím, že myslíme, my už filtrujeme tu realitu. Právě proto je tak důležité pěstovat to samády, eh, jakmile na, třeba nadech, jestliže dostaneš to hluboké samády nadech, tak tím, že se dech zastaví, ten hrobej dech, mysl se automaticky zastaví tež. No a pak se učíš zkoumat mysl samotnou. To je yogačá. Co je mysl, když se myšlení zastaví? To je ta otázka. Jestliže to pochopíš, to, to je zen. No ale to neznamená, že my nemáme myšlení. Naopak, myšlení a nemyšlení je na jedné rodině, v rovině. To je samády. A to my nedokážeme právě proto, že ten zvyk myšlení v nás je dominující. No ale dříve ty lidi meditovali jinak ty nespali, stále meditovali, až to bylo jasný. A když se ptali, rána holí. holi, no a pak se to stane jasný. No ale dneska my čteme o Zenu, ale je to moc zajímavý. A pak tam je napsaný právě Pití čaje, to je to velký satory, tak si někdo... jsem se střetl s lidmi, kteří si mysleli, že mají satory, protože když pili čaj, tak se koncentrovali plně na čaj a byli si vědomí. No. I v Japonsku jsem potkal profesora filozofie, známýho profesora filozofie, který jako, si myslí, že. Má jasno, tak jsem se ho zeptal, jak mu se mu udělalo jasno, že loupal, když byl v klášteru loupal brambory a neviděl nic jiného než tu bramboru prostě a stalo se mu to všechno jasné. Tak jak mu to bylo všechno jasné, to ví on jenom sám, jak <laughs> <laughs> můžeš argumentovat. To je ten problém. V tom tibetském buddhismu je to jasnější, protože tam jdeš krok za krokem mm -hmm. a vytváříš si ty, tu realitu a ten učitel na to je stále čekuje, jestli je ti to jasný nebo ne. No ale v Zenu dříve to právě oni žili jinak úplně. Mm. To bylo hodně na tom vztahu učitel že? Mm -hmm. Učitel žáka. Třeba Dogen, hm? to je ten zakladatel Soto v Japonsku, který se učil v Číně. Když on byl léta v Číně, on ani nevěděl, do je jeho soused, nevěděl, do je jeho soused a léta letoucí seděl vedle něho pak, když on přišel, on poznal, že on je probuzený, tak přišel za ním do Japonska, tak teprve... Aha. <laughs> no, ty týden semináře a nemluvíme a máme pocit, že to je hrozný, že se nepoznáme. dobří, co meditují a vlastně dostanou se už do toho stavu nemyšlení, jak se vlastně vracejí v zpátky, jaký je nějaký kontrolní systém do toho běžného hodinu zase Není kam stále. se vrátit, kam se chce vrátit zpátky. <laughs> <laughs> <laughs> jako, do, jako, z, jako z toho procesu? No Tohle se, realita, kterou už to vidí jasně, to neznamená, že v té realitě nejsou, mm -hmm. ale vidí to jasně, mm -hmm. nedělají si o ní žádnou iluzi. A mezi v tom procesu meditační nestrácejí kontinuitu s tou. Naopak to oni fungují daleko líp, protože se neuvazují o tu realitu, ale neuvazují se. V ní. To neznamená, že nejsou v té realitě. Naopak to jsou, jsou daleko daleko jasnější než kdokoliv jiný. Ale rozlišování a nerozlišování pro ně v jedné rodině. Pro nás ne, proto máme problémy. Je to tak? Všechno dává smysl, je to jasný. Právě proto není vůbec na škodu to trochu nastudovat. To má všechno úplně jasnou, čistou logiku, kterou se nedá prostě vyvrátit normálním myšlením. Ale první krok je právě v té nedualistické medicině, že člověk má víru, že to skutečně je a že to je Opravdová skutečnost. Právě proto začíná v tý, i v čínské tradici. Nakonec začíná s těma poklonama a, a tou odaností tomu ideálu. Tím začíná. Než to v terování začínáš s těma Tým, abinarmickými kategoriemi, to má taky svoji výhodu. To není, všechno má svoji výhodu. Třeba v takové v Bormě vědějí o buddhismu ty lajíci daleko víc než v Tibetu. <těji> Ale v Tibetu zase má takovou hodnost. Čeky rymboče mě říkal, že když byl v Tibetu, že když šel čůrat, tak po něm pili ty sedláci, pili jeho moč. <těji> Takovou danosť prostě oni mají k tomu. Můžu vás to spýtať, jak ste už povedali, tu buru. Co? Já si spomenul já z tu buru, musel se to chcel dneska spýtať. Ako je to možné, že například jsou tam ty konflikty? To nemá nic co dělat s buddhismem, to, to, to je prostě moc zaslepení a ta militaristická junta, to, to není. Já jsem to viděl, já jsem byl v Burmě právě za té doby, když oni vládli, ty, ta militaristická junta. A v té době právě ten můj učitel hm? získal uznání. Hm? Oni, on dával, dával důraz právě na tu šamatu. Hm? A vlastně státní guru byl vždycky Mahasi Sayado hm? A on kritizoval i Mahasi Sayado proto mu nedovolili ani publikovat knížky, bože asi sahedo to je jako státní hm? rata guru, hm? nikdo si nedovolí jeho kritizovat, No, musel to opravit trošku, aby ta kritika nebyla tak ostrá. Hm? Ale ukázal úplně jasně, že bez písmu, bez šamaty vlastně ta šamata je hlavní podklad vypasaný. Bez ty šamaty normálně vždycky první šamata a pak vypašaná. No a to dokázal úplně jasně. No ale tak ten Mahasisayado, Goenka a tak dále, to má taky svoji logiku, protože lidi v Burmě, když. Přišli tam Angličani, no tak se lidi prevraceli na, na Islám na, z Indie tam přišlo mnoho lidí. Tak když meditují bez té můžou hned poznat, ty, že pět agregátů a nestálost. No tak těžko budou věřit, že Bůh stvoril svět, když vidějí pochopit pět agregátů a nestálost naší zkušenosti. Těžko v to uvěře, no. no, Tak to, má, to mělo taky svůj význam. No ale nakonec v tom písmu je kodovaný, musíš, abys dostal skutečnou realizaci, nakonec ta šamata, bez ní se nemůžeš obejít. I když třeba dostaneš povrchní realizaci, nějakou cestu, ale abys se stal arahatem, těžko se být. můžeš bez šamaty. No a teď. Nakonec oni to uznali, tak on se stal taky jako uznávaný, tak ho začali zvát ty No a protože teďko já jsem tam byl, jako vždycky mě vzal sebou, protože jsem nějaká trochu jiná tvář a já jsem tam byl pomocník trochu. No a tak jsem viděl ty generály a to. <laughs> no, to je buddhistický socialismus. <laughs> Jaký buddhistický socialismus? To je prostě vlastně moc. To, to nemá, nemá s, s buddhismem co společného. No. Hmm. <coughs> No ale je fakt, že ty s těma jsou problémy. Hodně z nich jsou fundamentalisti. A oni prostě do té buddhické společnosti nezapadnou. Vlastně, to, tam rozpor z, z, z Mali, je to spor, ale jako buddhisti jsou, jsou přirozeností tolerantní. No, mm -hmm. Ale ten islámský fundamentalismus, islám nic proti islámu, ale ten fundamentalismus, to je vůže. No a to v té společnosti to labuje, opravdu, to je jak v Tajsku, tak v Naširilance, tak v Burmě. Že ten teravádový buddhismus může jenom existovat ve společnosti, která chrání ty mnichy. A oni je nenávidějí. Pro ně jsou symbolem všeho, co se jim nelíbí. No tak i dneska se stává v, v Tajsku i občas v Borůmě, že zavraždí nějaký v nich hm? na buddhistické společnosti zavraždí nich a to je to nejhorší, co může udělat. Mm. No a v tom je také historická věc, hm? když Islám přišel, do Afganistánu, do Střední Ázie oni konvertovali násilím. Usekávali hlavy těm budhům a tak dále. To se děje i dneska. To je problém. Já myslím, že vlastně, že buddhismus může, že tím, že tak nenasilný, že, že vlastně by mohl vydržet jedině v chráně, které je čisto. Fundamentalismus v, v každém náboženství, i v buddhismu existují fundamentalisti. Na Šerilance ty nejhorší nacionalisti, kteří chtějí hodit tamilce do mochle, to jsou někteří, jsou. S agitace bulistických mníchů. To neznamená, když je někdo bulistický mních, že rozumí buddhismu a že praktikuje buddhismus. Stejně tak jako to křesťanství, co který my zažíváme tady, to s tím křesťanstvím, co zažívali otcové v poušti, to nemá vůbec nic společného. Je to tak? No a se tam teda píše, když to, to je horší, nebo či, či to vždycky také jistě bylo, že pro byl problém půjde. Teď je to lepší určitě. Se to otevírá, ale nemůže se to otevrít hned. No a ty, ty generálové se hned tak moci nevzdají. Oni těžké to držejí, ale už to nevržejí tak krečovitě, takže se něco děje, no ale to potrvá dlouho. Na všichni se bojejí že Burma to je země tolika národností. Když si vědou do vlasů, tak to bude občanská válka, se ho zná. To oni to musí nějak držet. Burmí vlastně bormánci jsou asi jenom 50% obyvatel. Ostatní to jsou ty různé menšiny. A tvrdí se, že 39 je svobodný. Hm? Tvrdí se, že to takový věrovýznaně, že 99,3% jsou... Ne, ne, ne, třeba Kajin, tam jsou křesťani, to je celý stát, potom mám, ne, 99 hm. takových. Jestli, jestli moc, tak takových 80 v Tajsku ještě méně, na Širánce ještě méně. Právě tenhle nedolistický přístup k buddhismu, ten je líp, se aplikuje ve, v nebuddhistické společnosti. Ta potřebuje přeci ten stát, aby je chránil, no, ty měchy. Třeba Čína nikdy. Prakticky skoro nikdy, jenom opravdu krátkou dobu, měla buddhistický vládce. To vždycky byly nebuddhisté, konfucianisti, taoisti, ty císahy a tak. Ale přesto buddhismus se stal součástí. Proč? Protože to počíňské. stalo se to atraktivní pro lid. Tibetáni taky po tibetštíli budismu všechno prosákli, tibetskou bon.